І, може, наступного разу боги допоможуть мені. Він говорив уривчисто з натугою. Притягнувши другою рукою доньку, поцілував її в голову. І ти, витри сльози, цвітанко, не треба плакати над живим. Поплачемо над тими, кого вже немає з нами. І чиїх любих голосів ми вже ніколи не почуємо над княжичами, над родовичами, над моїми воями полеглими. Но вони обнялися і якусь хвилину німували у невтішному горі. Тихо світив місяць. Висіло над ними синє зоряне небо. Сюди у глибоку баку. Не долітали з того непоранених із бойовища, не доносилися перегуки ворожих дозорців, не долинав тисячоголосий гунського стійбища. Тільки набридливе дзижчання комарів, крик сполоханої птиці та задумливе квакання жаб у невеличкому зарослому лататтям озерці порушували степову тишу. Нарешті князь Добромир підвів голову. Годі, рушаємо. В'їхати верхи він не міг, і його поклали у міцну попону, прив'язану між двома кіньми. Буревой подав знак і загинуті качі рушив у далеку, незнану дорогу. Спочатку спустилися бавкою до широкої розлогої долини. Потім пологим схилом піднялися на гору і, визначаючи напрям по зірках на північ, повернули у той бік. Назад, на південь, у володіння уличів. Тепер ходу їм не було. Там володарем стала гунська орда. Буревою прокладав шлях. За ним на поводі дубок вів кони князя Добромира. Зразу за князем, готові у кожну хвилину прийти йому на допомогу, поспішали княгиня Іскра і княжна Цвітанка. Позаду, відставши на кільканадцять кроків, прикривали їх Грицвіт і Всеслав. Небо було чисте, зоряне, Місяць сипав на землю холодне сріблясте проміння, і від того свіжа роса на густій пониклій ковилі переливалася і ляхтіла. Проїхали мимо крем'яної гори, одинокої скелі, що похмуро темніла на синьому тлі неба по ліву руку. Буревой підвівся на стременах, оглянувся. Ох, ну, здається, врятувалися. Гунське стійбище залишилося далеко за горбами, поле бою теж. Тепер, не боючись тупоту копит, можна пустити коней швидше, щоб за ніч якнайдалі від'їхати від того страшного місця. Юний княжич трохи заспокоївся і пустив коня рисю, але він не міг відігнати сумних думок що чорною хмарою налягли йому на душу. Гострим болем пронизували серце. Знову і знову вони повертались до подій останнього дня. Уличі, що жили в степу недалеко від теплого моря, не ждали біди. Люди на буйних весняних травах випасали худобу, ловили у ріках рибу, радувались майбутньому урожаєві, що обіцяв бути щедрим та налетіли, мов чорний вихор гунни. Напад їхній був раптовий, несподіваний. Князь Добромир зумів зібрати лише частину дружини. Сили виявились далеко нерівними, і майже всі його вої наклали головами у кривавій січі. Що тепер буде з улицькими жонами, дівами, старими дітьми? Що буде з землею, уличів, їхніми нивами весями степовими і річковими угіддями